היפופוטאנס! ברוכים הבאים לפינת הפולחן והקאלט עם שיר הפתיחה הכל כך מוכר שמכר כבר מיליוני עותקים והנה יש פה משהו על הכיסא שזז וזה אלון והוא הביא לנו עננים לא נמרוד אתה משוגע לא הבאת כמה לא עננים? לא אתה משוגע חבל אבל הבאתי כמה דברים אחרים הבאתי תגלית Oho. נכון? יש הרבה תוכניות בטלוויזיה שיש להם שירי פתיחה, נכון? נכון, כן. אותות הפתיחה מתחלקים לשני סוגים. יש את אלה עם המילים, אתה יודע, שיר פתיחה של טלוויזיה עם המילים, כמו זהו זה, מכיר? זהו זהו זהו ולא... נכון, כן. נכון. אבל יש את הסוג השני... ויש את הסוג השני של השירים... אל תהיה כזה. נכון, אל תהיה כזה. די, די. אבל יש את הסוג השני של השירים שאין להם מילים, שיש רק מנגינה. אה, כמו תיקים באפלה. נכון, ובואו ניקח למשל את השיר הזה, תיקים באפלה. ההקלטות שמגיעות לטלוויזיה מגיעות על קלטת שיש בה ערוץ אחד של תמונה, ערוץ אחד של קול, וערוץ אחד שגילינו אותו עכשיו של המילים. <גש> המילים, המילים <גש> של השירים. אני חושב שפה המילים האמיתיות של השירים. יש מילים למנגינה? בדיוק, בואו נשמע את המנגינה ונשיר את השיר. בבקשה, אקספייז. ממש יפה מאוד, עכשיו מה אהבת עוד? אז זאת סדרה שחזרה לא מזמן, קוראים לה סדרה אלף, אתה מכיר? כן, יש שם כזה יצור מכוכב אחר. שוב, אותו דבר, יש לנו את המנגינה, הנה המילים, בהצלחה. אלף נחמד, יצור מכוכב אחר. הוא עושה צרות להם כל אם מישהו מתקרר בזה מחמיאים את עי. טוב, עכשיו יש לנו פה עוד תוכנית מאוד נהרצת, קרובים קרובים, כן? זה עם כולם. קרובים קרובים קרובים קרובים קרובים קרובים גם טיקי וגם חנה, ועזרת שתמיד נמצאת בתיאור. אוקיי. ומה, מה איתנו? אוקיי, יש לנו פה את התוכנות... מה? תגיד אנחנו חברים. כן. טוב, אז נמשיך. אפרופו חברים, יש לנו פה סדרה סיינפלד, שעוד פעם אותו דבר, הנה המוזיקה של סיינפלד והנה המילים. סיינפלד מצחיק וגר לו בניו יורק, עם רייבר ניומן הדבר וג'ורג' וואו וואו וואו וואו ולסיום יש לנו פה תוכנית בשם צוות לעניין האי-טים עם BA וכל זה בבקשה! טה צוות לעניין טה צוות לעניין טה-טה-טה צוות הי ברק כוס טה טה חניבה על הלחקן נגד אפס חמור בחורה אחת יפה, הם בחרים אף פעם לא מתים. זהו, תודה רבה, באמת היה נורא נחמד עד הפעם. באמת תודה רבה אז, מה עכשיו? עכשיו, מספיק, כן, עוד פעם. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il